ikusten Gure basterrak naturari eskaini bat. Egunon deneri eta ongietori gure basterrak eman kizun huntan berriz ere Mendibide eta ratu joanen gira, laugagen aldik hotzere eta solaskide ditugula egunere, bazili bainez eta jakes kazobo. Mendibideak ekusi dugumezela eta bohen izbatira, baina beresiki hor oh, gara bortu eta raino eta hego aldera buruz zuan bideza zahoktan gira. Edo ejomata gen bidea dittzen aldina edo Santiagoko bidea baino gehiago. Jo dennaldietan aipatu dugu eejoman nuen de demoraan egin ziren kaltza da horiek eta bide za horiek horien azterak horien ondagak ere ikustena a eta doi bataantziak edo fundituak direnak historia. Egun uh, beste gabe bideo horietan uh, gain notara jonengira dannajerat uh, helduak ginen gure bidean eta udaagetik horiuneko uh, iannerat joanen gira urkuluko bazte horietan uh, ibiliz eta molda berezi batez, egun uh, hori garrizko eman aldi batu zela girrendugu funtsian naitza aipatuko baituugu, Ez erroma gen pasaaiak ez errevoluko gerlako denboretako gatazkak edo besteak edo horreagakoak, Baina uh, mendi pasaia horiek joan den Gerlan iragandirenak, eta hemengo hartzain batzuek ere beren bizia galdu bai dute besteak lagunuz. Horietaz ohgeituko gira moldeberezi batez egungo eman kizunean. BASTERRAK eta BASTERRAK eta BASTERRAK eta BASTERRAK lanopean ginen gumbatean Udan NAJERAT BURUZ abiatu ginen beraz BASILI BANEZ eta JAKES KAZO BONEKIN <tutu> Heltzen harri gira lan nuan girela piskabatz Nahiz, batzuak gituak diren Mada hagi ahondi bat hori, zer da hori Urdan hari. Urdan Eta hemen beti behila, behila ko inesko enbideoktan gira, oi no? Behila eta ara hartzain la esplikatzen alda? Forma hori naturala da ebakia izan da? Ez, harrobia izan da Bideaiteko enturaz? Bai, harrobia izan da eta hori ola gutzi dute guai Aztalde hondiak badituko hemen, eh? Ay, Gio, uh, bai, aztalde Gio Bai, ahelduko gira Bide juntarat uh, orreako bidejunta hori ere hori badakiu parki hori seurgira erromatarrek iriki autela eh Ona ben fandada alatoki famantuak bis tanda garasiko borto oritan nemen eta asko Jo badaki suo placer resumen diseengarbiten zuko duzu, joa ingilai mautxerat polazen, eh? hau bezala eh? hoa, nola bilakatea den artzainik ez da ardik ez da bondien dina bakarrak mautxemo badira ba, bada artzaimat horri jupilen atxitzen dinak berztik izan zaldi uh, eta behita hori dira uh, ez dut uste artzainik ez da garbitzen duten hori uh, uh, kala horiek no, mendi di hori garbitzen duten Heu ez palidea Ola kartaldiak hemen, mendio gilitezke ola garbi, eh? Gero, betidanik, aspaldian alapideak dira, hemen? Minan, izan dira ere oianak, beharada, duela bi-hirum mila uhtea, badea idei anizkaren norbolazen. Ez ta e seur, ez. Uh, zeren, ikustematu e, zuu, uh, gora-gora pago eta ez da agertzen, eh? Gora-gora ez da pago oianik agertzen. Uh, bada limitabaten ez da oh, agertzen dena, eh? Altitu da batean ez da... Esta... Mila metrotan numetan. No uh... Ba, berdin. Uh... berdin beraz, bideko bi utzia. Uh... Bideko utzia autuzo? Uh... Beraz, orriarat emendik. Iba, uh... ba, orriarat. Iba, ingina monumento horretaraz, horire bideari lotea den historia da. Eta, uh -huh. dugu. Okay. Bo, bueno, hala, hala, uh... hala, kasko honetan gira apiskabat. GASKO Beraz uh, beila Bidea, uh, Erebitetik baztertzen uh, den tokiuntan, eta hemen plaka bat, eski uh, hunke agerria mandute, eh? lehitzen dut hemen, Nafarroa, Milabeatziunta Berrogoi, Berrogoi Talau, horri onbret morton, eta uh, hori hartoki xarekoen horretzapenez. Horri horietan Jean-Baptiste Arretxe, Jean-Pierre Arretxe, Jean-Baptiste Kristex, aleman nazien torturapean hilziren, Eri esker zenbait milagiendez, albatoak izan ziren. Ez duain aspaldi, ebana den plaka bat dela. Hortzen, eh? udaztapen uh, Hau, ikainan edo, zerra izan da. Hemen pasajaren hitz, izan direlakoan, iheslarienak, uh, gerala demora. Bai, beraan. Hora, haisoa, ba, ba, um, hiladira. Uh, dila la urte, edo bostas egin laik uh, historiunen uh, latzen. Eta, gondatzen zauten, hementik pasatzen zuztela, portiko, artika ba, leizarteka hori ere gaizkema nada izen hori leizarteka denek hartu duten ah, beirazar artea du izena edo berazar ateka du izena horrek Toki nekara ez leizarrateka ez. padira um, izena izen hori agertzen dira 11garren mendian beirazar atea edo ateka ateatzen duzu eta hori bon, ulertzen da zeneko opusu duzu nola munden eta hori uh, mugatzen hor mi uh, uh, ra Ordian uh, muan natural bat agertzen duzu hor. Bueno, bon, gaitzena daute leizar arteka, bueno. Leizar, bueno, izako lai izan daiera beti, ah, eh, kanbiak kanbiakor. Ordian eintu uh, bi monumentuak ok, uh, batementa bestia jubilen oso harricosiko du. Uh, bi pasaiagok ipatuaituzte. Ta ordian hemen biziki um, un kigarrei izango guk intzuntun, uh, jendia baino gaizoa arnio harretz o dena familia rodzin familia kuasa berse ramatista ramatista retesampir ramatista arecen chemia eta hori otin oiurteke modernizazioan 180an 18 urte edo 15 urte baita ekina Eta... ta kondizionekoia larre kondizioneko hori eta eta marcelena anaiaekin hasi ziren jende pasatzen ara on historia ber zerden odenak dramatistare jampierarec uridenak amalakogorralako gerrari zaharra ziren eta idurien arabera um, eta ereitze handi eta gehasia horik denak amalakogorralako zaharrak ziren hor zaharrak saharrak idurien arabera armadagunki ditu berla sizelaik jenden pasatzeko eta horik hasia ziren orion saria idukiban ole no militarren pasatzen eta ertendu dute beren Eren hittzetan nintzen du,ten bo pasatzen gintuen azken hiru lau pas jaiten gintuen eta aldian berrita hamar edo gehi pasatzen ginti. nizan niiz pasatzen bat zutenta. hemen anesu ofitu du zereta ez egiten bideo hortan gintzenhalzen dagoko alemanak egtzeniten hand. Hmm. Eta orden itzen zidan ortik asko zokotik hementik chutxuta aeatzen ziren hontaraat. Eeta oran aniook hemen deurerekusten egin Enta argiko uh, Behergindien pasatia izan, bestan leherdirat ah. Alemanek kurste maituzten, unhuna hitik Agujondik e, uh, laggai biztikien eta biztan uh, dut Argia hitzen zela, biztan dena Behergindien uh, Behergindien Behergindien pasatia izan Eta hemen iziarri gari sofritu duzen Eta ez ziren azkarrak, flakatia ziren Eta ez zuten behar den arropaik eta zunait aldiz Eta hemen trepain sartzen ziren patarra ho egiten anitz ah. O oh, urteguinen Bizkarrean hartuta atzeatutakoa eta hitza beste bestea trepijartzen onduan. Ta honei zi orainbon hori kundatzen hasizelaibo nigarritzen zuen artean. Izigarreko lana aukandu historia horren ah. kundatzen. Ora nik pentsatu dut gauza bati. Hen pentsatu eni gertatutako saña gastatu ziela zeurro eta kasik eztakota eztakota ipatut espainakon miniki nai sentats kila mazin deia historia horren kundatzen. Eldur hemen hilak izan girela, zinpastatu zuak izan bihutzu kaldia edo. Ah. Eta, bernitzen dako ertu da noriz, enten egertzen zu behitza. Enten ikizien uh, intzelaik, uh, badu historiore, mila, mila behatziuntelaten latenuta amalauian, bela haumatekin gira laun ginen, eta egizien egin egin, bortatzen egin, hor mozko lokaldar dian, Ta, ne launa, iru, benetun, postato, ta, eta nelauna, bera neto, biak postatu eta nire gara lanin zen. Eta errenakon, guankosela erreneta, erreta sortzi urte, errenakon, hien emintzitea egitea gaur gosti hortarat. Eta nire gosti hortan jarriko nuke, eta nire egunta berreta edo eta berreo metra goro jarri. Peinatko ziko, tepeinazpian jartzen. Eta orren, beste launa eman nuen mozol arteat, postatu nuen. Ta, Gintzala ikusi nuen bizkarrez goste azpian guankuse. E, Bizkarre urrundut ikusi nuen, nizigertatu zako horri, nolaz ezta bere postan. Gintzala ikile zen. Gintzala ja ikile ordian Biotzukaldia gaukantzin. Bistandena ordean uh, entziatu nintzuan hauza uh, oinakon, Biotzare partia zinaiz. Bu, uste nintzen hamen gaito batean nintzala. Ja eta hori denak gabean ahozoa bihotze ezin partiaz ahozoa berriz aniz demorago izan insan niauk erurra hasten niau go mendi soko hartan o, no, eta aizkoako mendi soko batean gorputzaekin nirela honen gorputzaekin gustunduzin arrosten zitila gauzat ez duzu ulertzen nola ez gertu zakont zen ta espaitzin jeusik Uh, ...goishoki minzo zen eta... Horakoak bele... ertatu ditezkela, biztan da. Bistan da. Mendean gertatzen dira horiek, eh? eta ez da zi behart, horien... Nombria inartiaan, beda gaipatzen duzte, trenpechartu duztela, trenpechartu egite basustela bizkarra ere maitean haua. Nola nauzuetzen gertatu. Gero hori makurra, zei izan da. Nori erran. Jandarmera erran? Alemanera erran? Papyrriquez. Ez uste papyrriquez. Torria e bon, e no gustant zuzten. Ilurizaren arabera, hori gertatu liteke eta kasik, bueno. Beimano zer rozera. Beimano io. Ta gero no beren artean, gio pasatzen zutelaik gorputza gio behi dio itzenunda, gio iortzenor berian nobait gordatzen ta dio. Ba, da. Batakizu mundia, eh, hola da, eh. Ezenta ikusi dualaik ze nekez zein nekerizia naizen kontatzen kontzientziaan baitzin. Oran, aheranin, ba, erteko, ez duz eukam prunarik, zenta... Horritaz ez sinokopatu, bizi sirenak xalbatu behar, ere man behar, eta pasatu behar, argiek ikiguan ole, eta bestekutzi behar, anole, no. bestekut si behar seri, oha, bide bazterian, bide bazterian bebide bat diren timide bat diren tanti sentigatetatzen chiuchu tanti ah. sent zainala de, de, de, de, de, de, de leku laburrez behartuten mendia haut ah. pasatu or ta orain chuchutzatatzen ta hortzen problemak hortzuren enierena arnio Niko Sharri or galdu dut zein manera galdu dut ez dakit meniori hori orri handat baina isigarreko neke sian batuz isigarrez aizen hartetan ta ezin konatuz ukanzinan itlan ezin konatuz hitur garu ona zena launa zen ena, ena, Ja bai bon, ni horrenin izan eta ni, bai, eso e, hezatu ko zen hori nebena hartzen izan eta sigarriko momento txarra zula horren ezin esplikatu hartzen Gauza bat ere hei tortuta eran behar da, zuk duzula, parte hartu, plaka honen uh, jartzen, hemen? Buon, ukuandute dia, uh, kustegilan histori hori, uh, buon, suma zen, hemen, ane jendeek, xarenek, uitzentziren, uh, zein paktuak, guanduen, uh, gertatu dena ekin, alemanek tortulapean hameste eta ere, aizko alderdeane, torturatu susten, eh? dordean, uh, gauza pisatu ditut, uh, hindut, Nihamuria ekin, uh, hor, hego aldekoak ere torturatieak Francisco Erro, bisantuak hautsik azkalak errotik atek zuten espainoleek, alemanek galdinik. Tenta pasatu baitzuten, e, ora traituak izan diren Orion sare hau traitoa izan zen. Oh, Zerzo, be, be. marxio Marchery batek hartzen, sariant zen, alemanek sartuik. Eta right. kapiten Jackekin bidegarralako izena eta hak saldu du burianburu sare hori. hori. Jo bera hartatu zuten, e, eta berri ta Amerikanek amiga zuten Holandan e, Eta Frantsesiko eta Armetan pasatu zuten gizon e, hori. Jugatu uh, bon, uh, ukti, e, uh, izan ziten segida Armetan pasatua, baina horrek saldu zitenurik burian-buru. Etordean, bon, sendako sartu du hemen. Be indutnian guriarekin ukitela ukiten nagin lanza Frantsiakoa estaduarekin, eh. Ukiten nagin lanza. Etsen horra Sí, ah. sense mox per la França. Gràcies a les cosutes. Ah. Donna franceses. Ordni pentsatu gauzat Francisco Errori gogoan egoniz. Hori eskoako gizon bat. Ah. Das wirst du somit eh? Torturatu dutenak ek la France et tout elle. Ah. Ulertzen duzu. Hek zein dute beren hemengo aldeko beren kontradislaunak. Eta kontranistak ziren Eta beharrik ortsi den kontranistak Eta horrik ziren, ziren, ziren Hobeenak meenien batzatzen no, dugu zutenak Ordean Indudnian gurea ekin Hori behar gindula zarri hemen mugan uh, Bi aldeko mugan Horroitu zere best aldeko er. izena kolpatienak eginduna izenago Kropatienak sartzenal Izarritu hilena izenak Turtulapian hildi denak Ordean beste gauzabat Joriek hemen zarriz E hinaola francesez egiten nau. Ah. Ah, Ulertsen uz, Mendiotan Mendietan, mendi go sakratu di laguteko, eta ordian eh uh, sartako dugu zarri. Bon, testuari eginduta, eh? eta go aita martilletxeandiekin ikusi dut adosten. Zarri da dut Nafarroa. Sent za Nafarroko historia bat baita. Hemen. Zuzena da ba ba. ere bestaldeko nafartarrer Ordion, nahi baduzu, bueno, hola Inés. Gine mai tira lego aldekoak ikusiko baitute hau. Jakinen oh, oh, baitute istorioa. Oh, eh, baitakite du zure sortaz Eta ikusiko utei eskuara zeitia. Oh. Eh? Ora gastandu zu, bueno, Zaridu Franceso Maino, hori onbre reporton etziela eskuan baina baino wow. frantsese ta beldiko nazente beste ingelesa lotu dena berri taia ah, Europa eta gero gaurko eralatzeria. Gero eskolaz eindu uh, uh, er uh, uh, eh seren baino eta ta nafarrer ara eskola hori eskola zuten hemen. Ezagiten espainolik edo frantsesik hemen eskola da giren Demoreta. Goru orri orritu berda. Euskenean, uh, Artzainek tokia hundia haktu dute Pasaia hori eitan uh, Gerasialdean uh, beriziki pentsatzen dut gerla denbura, nes? Hemen Artzainek sofritute itz ngerlaki uh, izan dira uh, eg Francius eta Espainioaren artean Hori lehen gogo istuoreko edatzen dauzkitzu tor Bizan dena sareta nahi izan dira Artzainak ere ba. uh, Hiru hilak hori izan dira torturapian ziren, hemen lehena, o hemen anis ofritu dute arzainek, hemen. Mila zazpionta, lazaineta, amairu eta gerlan. Hemen, Francia eta España haiztinen karraskan gerlan. Eta hemen, ja, ebe, bordak, etxolak erre, arzainak gabe eta hor, irazelae bautzu hemen eskonek alde Hor, kasko bat, bat, hor, nun baziren, lau etxola, denak sunsita izan dira, lau Eta eztiola egabe eztiola egabe eta harriz alduak egortuzten eta gaitkate horizkan nahizuten Bentsatzenon, soldado hori ikere Matsutangosak hilak eta hilzen zituztena ardiak jateko eta bazen ere horroko Boa, ba, ba, hori ere izan Boa, errazu biztan dena Zena, artzainak zen hauzu indezan Emen mm -hmm. ahizan zirelaik, atazkaren gerlan ahiz zirelaik Artzain horiek eberen ardiak biltzen albat zuten noapait edemaiteko hor noapait jautziz alger, beharrik elgarren artean untsa lotia baitziden izan dain bestaldikoak ala emengoak artzainak eh baina hemen hiru iran zapartak kusten duzu artzainak etxola ikusten kusten duzten etxola na hori ara eh ez dau nahtan gasnaitem ez zuten eta etsoletan eh goi da hor bizizira pasatzen zuten eta ordean eta antzina gerla horiek sasoin ederetan izan dira orain hartzainak e, behar badira hartzenak illak e, gerla horiten hemen hemena irazelaen badira etsolagerriak eh inguru botan antzu etsolaerres zuten eh zaborda ke eta baseliza ke uh, Sant Esteban... eta El <coughs> es euh, no, San Salvador, el San Salvador el. Os cluco berian, da. Hotsa mate E guberri kanta bat ez eskoraz, baina georgiako mintzailan Kakuri Alilo izenekoa entzun dugu ta ango baten, eta angokuru baten grabaketa eta eder bat. Georgiak eta eskoldunako men, haide eta son zerbaitekin girela, behar bada bosak eta mintzamolde horiek zuterekin alako zerbaitzen diditaik. Hora, emengida, gude basterak emanki sununtan eta mendi bidetan jak es kazobaeta basil de vagnesekin eta, eta ibilgirar hor audio ori neko oian uh, abiatu ainsin gaine hortan uh, ruta lasten uh, denborako historia ste eta oragagi horiek ere hemengo eh, hartzainek bizia eman baitute jendean bizia pasarrazzteko hori ere, dugu funtxan berrit ere aipatuko bereziki bazilekin, Hura izan baita ikusi dugu bezala hogeitagi horien susstatzaile eta egilea ere hogeitzeak merezi du bizt da beti. Berriengiteko bide gure bide eta bat. Iparraldea eta egolko bidea hautuson. Hermotarren gibiliotena. Ah, hau zen azken batean herrmata handen borako bide, bidea, edo baliatut dutena orden. Baliatutena, zenan uh, konquistatako bidea da hau hemen eh? Ta berri berri sant kusiduna kutititu monumentu hartan kusiduna, goa, goa erremotarrena den bakarrikoa. Ba komerzioko bidea zen eta hausen konkistako armatarren bidea. Konkistako gana duzu, soldaduan bidea? Bai, da bai, ozare... ere, ere muak mua hartzuzte laik hartzen. Eta eh, ikusten dut, Charmankia, uh, bidea gertzen baita hantzikaldeko lipoa bidea gertzen baita, hain eskundik aldean ma duzu, trikuarria. Horrek, horrek, bidea hau zaharra dela. Eta eskundik aldean ma duzu, harraspilak. Hurtzen elorri bat anegi hartan hantxe. Eta ba, erraspila bat ditu ingurian. Eta han uh, baduzu ere uh, gotor bat. Hordean, jakesen hitza hemen agertzen duzu, hiri burietako lepoa du izena honek. Ha, hiri burieta, hiri bon, defentsak. Nundilaen defentsak, irazelaien. Urkurun zerrenike dorre hori antzinean batzitekeen gotorlekoa. Hmm. Soho luzean gotorlekoa. Eta dena hola da hemen. Ora, hiri burietako oran hitzori pixka bat nahi badu analysé tout cela, il s'est dit que le point de vue le départ ou le bout des fortifiques à faire. De... Ou le de... lieu où se de... joigne les fortifiques. Voilà. Alors, il s'est dit que il s'est dit que il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est Urak meditaren adoatzi. Eta ah, hemen tiberriz, hemen, berriz, hemen berian, e, Iturriak, Atlantikoa. Horren, hiri, defensa lekeak, burietako, bai, partitze guztek hemen tira, ibarrenak. Ador ez. jakez. Horren, hiri burietako, lepoa. duzu gotorra gotorrer. Eta toki honen inportantzia berberda erakusten dure amatu horrek, eh? eta... Ba, dorre hori... Uh... Dorre hori historia epizkat zegoen da, binen ba. epizkatzen handugu. Ba. Se urtasunak bada, jakez, hori so... zertarako egintzen hori. Hori ba, uste dute Pompeu eta Erromanu generera handiak e, bentsutu behitzuen Espainiaren parte handiena. Eta ginebileakoan Erromanuak azuten hori dura hori... E, Béren e, Gudukako Vitoria guzien ohoratzeko dorre baten egitea eta dorre huar, inguruan marbolazko plaka handi batzu itxazten zituzten eta han, han eta zizelkatzen zituzten bentzutu dituzten populu guzien izenak. Hau hemen doaikabe pompek egin zuen, behaz Espainiako Espania guzia bentsutu gonduan eta Hemen entzugen dorre bat, hola, eta emaiteko dorre egin. Dorre huat, tapatea ze marnetik, etzuefetxik. Kampuan marboulazko plaka handi batzu itzatzen zituzten, paetan, hola, ingurian, biribilian, eta izenak emaiten. Gero horrek aspaldi galdua dire. baina horrek ez duer nahi, dor pop, eta mendi hortan seur e, eta erromandoen aintzinekotz, Eh, bas eskualdunek, eh, baskoiek eta bazutela goturreku bat horregina. Zerda, ah, defensatokin naturala bezala ah, emetendu. Ah, eh? Bordeleat ere, jantzileleik eta hemendi pasatu ziren. Eh? Krasus eta horiek, jauzen bide zaharra eta urruti behetik eztendu, jauzela bide zaharra. Tobi ez zaharra sa baina, tobire nahi bezan jakintzun handia izan, izan agatik, trompatzen ahal da. Tundarrekalde bai nintzera. Galdorzen, du. Horai, horai, right. horai etotzen dua. erran ondoan alako jean hondi horiek gibileat edo aitormen maten egitea zaio eta errexi zaiten, eh? Jakintzun hondi guziena da hori. Baina berak errogatu dinean erromatarren adela eta nola frogatu du? Horren bera piskat zepons hartzen da, zelenta erten du berreita amar-amar jesukitxano lehen horrean erromatarra errena edu konkistako bidizela, Ez zela, komertzioko bidea gadozila, hilugarremen dian egin zuten. Horten, nahi bauzu, hori, okabon katuzatea duzu delako, aepatu duan delako a, aldare hori, edo hori zela ikatzetaik, eta hori hori errematarra zela egertzen da, anan egertzen da, konkistako bideaz. <lipen> Eskiri horik bat ea, erranduzu, plaka batzu batzitezkela hor... Eskiri horik bat ea... Eskiri horik bat ea... Hemengo aroaikin... Hemengo aroaikin... Meditekano aldean... Ta, ado, beti ado idorra ez zu eurikiten... Eta... Orduan, jan dena konservatu die... Ena, hemen, hemengo aroaikin... Bi mila urte ez, hemengo eurite, elhur... Karroin... Eta... Uh, Esta, esta deusi conservatzen hemen. Esta u sobera umitate eta sobera, eta demora aldakorra da. internan beti beti idorta beti idorta beti idor ta idorreko tan die biziki hobekia sarnak. Ba bakarrik erre denozut hemen hartzain batean laba hondiko hartzainak. Erantsan bat zutela harri bat arrapatian un zerbait iskiate zentalaktinez ote zela. Eta hori, uskandila luzaz, etxolaen onduan o harria basuten e, Eta lubertu, egun mataz. Behar bauitea baino zen? Bona betx zenak, eta hemengo arzaini, deitzen zuten harri hura erro harri. Ah, bueno. ah, erro harri, benan horrak ez erran ahi, hori arzaini, eman izan bat zen, benan zer zen. Giske no, no, har eh? e, ge hori ta egin suzian da l'apertura night carman no bai. Bego gausa bat da merda uzkuluko gaino hori toki harondedesian biski da. gustenentakiana. No las etzin eta urduko e, eskaldunak eta e, numeteinikako romano ben sosuag holako ikuspegi ba eta baregabea nola ez zuten baliatuko zaintzeko berete akitania Hiziarri urrun ezan duzu eta eh, bauzu biztabat paregabeko eta jori baliatu dutela ez da dudarik. Gero, Ramerda, komunikazioa guai biziki modan da itzori, minden dore doktoki batzutarik, keak edo iortzen ziren, berriak emaiteko eta biziki urrundik. Ba, da, Gero, beste gauzat, frogatu dena ere, jau da, irunako bidezaharra, jau. Ez uh, leisarrateka, leisarrateka biziki bisiki bisiki beanto eginada hauda bide zaharra, hau hemen ah. leisarrateka hori da o ohiaratera duena hori da ah, ah, ah. ohiarata leisarrateka ah, ah, ah. beira sarrateka ernsaken awa ah, ah. Ja sar. Eh, quiere que eso, que hagáis da cousos sobre papeletan, gain hori ikusten da eta horrek ez ez, da dogia, bizi ki ronda dena, bizi ba? ikusten ba. e da. Besterik ere ikusten e da etzola onda astarna eta beste, gauza frango ikusten da. Gasa frango, tono ene Argazkia maino hobekio ordenadoreaten behartzenema zu bisiki argikea du ikusten dago. Zer usez zepentsatzen ahal da horur zittekela herrri bat ehar bada yes, Ez eta hor sekona herrri batiz.men soldado kanpamendu bat eta eh, ez bakarrik erroen den morako onna bisikileen nagukoere. Ah, Beste, ba beste gotorlegu bat, eh? Elgarrir so direnak, eh? Ta beste soin da, beste hurra? Hor da, eratze eh, eh, laiko kaskoan den gotorra, nah, hori de... Zomatzaldiz aldatia izan da, hori ez dian armadak, izan dian ondotik izan diren armadak, hor bat, ira... 1936-2010 amairuan angatazkak izan da, nahin zinema zen ere gotor bat, hori? Dena gotor da hemen. Hortak godu iri burietako lepoa eh, izien hori arrontxu esienkizare... Ez zuten eskaldore nola nahi ikasartzen beren izenak, eh? Eta gizten, zera eh? nahi si do setoki garantzietxoa da importantea ah, da, nimen? Hortak, arrontz. Etzen horako defensaiki inan ez balitz... Hemen ahonja mendia, bon, piren erduntza ahonja mendia... Gunei gorenau zu, ementik gartentziera berriz behiti. Pasai ehe emendu zu. Hora nolazez ez da hemen estrategikoa da, zen eh, hauzo anai eskodunek, haizu demoran, eh, eh, eh, eh, ben behar zuten beremuria zain dut, ego mesoioetan ziren, eh, behitia herriotan eh, ziren, egen pasatzen zirelaik, ez eh, dakit, eh, eh, jende batzu, akizu. Eh. Eh, Beste, huar uh, bat, ben bidebastaren, ikusten dira, paseta batzu sartzen adituzte, alamriak esartzen, eh. Iturri saxtaldeak telo... ha. ha. e... ez pasatzeko muga batetik bestera edo serari dira itan. Hau está erroko muga hau, erroko um, mugan xe da. Agniko hen kustemaitzu. Esia koala hau está la, hau takitzen dako. Bidea markatzen dute beren moldean hori kez, baduz aberen zulundik. Iraikitzen ari dira. Porralin da kaun xe da. Está kit bate duten Ez Está hori ez duterten. Ez ezaneta mugan. Antornamenda mugo iti baino seguru mugaren bitarte burgan gira justo baina eh, eh baba na estorri deuzikuste gaik e eh? eh, muga handu sulikpont da eh? hau hemen eh, iparra bai eh, paraldengira ona hau estosur erromako eh, erromako lurra hantsikoa duzu ba oh, gokitu ona eh, ba bigarren wazu muga osoa enfin muga eh, errota garazin arteko taizkoko arteko muga uko gi l'ortan de Marcel Lortan era ginesa ke ginera aski harregi da harregi da zela gixu harri meteolier core itzura harri Eto, ba. orrekin, ah, eta, eta harri amaitez bai itzura harri parte nek horikin amaitza leenda keta sinistea ke bizi trosketen da aski natural da da ke A mentetako mundu batian bezala da harri horiekin, ez? Ah, ba, dute horiek gaselu itxurabaz salareta, keoba ordan zinetea ni suo izen morartan, keio, txokia dutzula geta, mentetaga itzinshela hori denak rengi shaman, itentsu semen antolocen Beren ezpeitean. Eta ustaila du izena ustaila, eta ustaila zer da, da, eta um, arbola xikamota bat, posto zuria duena eta beti leize egiten heldu da. Ha, Artako du izena ustaila zen, eta hemen leizea badira, eta leize gioritan atxemaitan nira. Nura <gülüyor> izena du, frantzuzes? <Franchisez, gülüyor> frantzuzes, uh, Alizie Blanc. Ha, Eta ere badirela harpeak eta jolako gozak, lehiz. Ah, ah, eh? Lehizak badira eman lehiz, Eta eh? horra egongo bidaia bururatzekoa beraz, hori eh? uneko ihanean horre. Pasaia horien oroitzapenak hor ditugu eta historiaren astarnak. Bende horiek ikusi dugu bezala, hainbeste gertakariz beteak baitira. Eta ere egin baita eskualeriko mundua eta historia. hi uh, ere eh, moshu lagaribatiean eiatziak eh, belardiak paguak men eh, ba hemen ba hori unikoia neke senaleenik da hori hor hor ta hori uniko etxolak mira urkuluko bereko partia militalkaldian hori unikoiana da alderdiuntek estentsio alderdira ez nahibozu ta hemen uh, gutelun izan izinaitaekin ta hemen Eta bat zen, eh, posta bat, iziko posta bat, Ibarne Garaean postazuen izena hemen. Eta hor izan aniz, postatu behimanoi otan, Ibarne Garaean postan. Izin. Basurde izien? Basurde izien eta ere orkatsa izien. Orkatsa izien. Ja, Hortxe da. Bera soñot. No, Horkatxak nola agapatzen dira, postan egonez, zela er, ba, ondozitu. E, Iri hori baute sakuret, beren pasaiak. Beren, pasaiet, ba, ba, beren pasaiak. Ba, ba, zakuren entzinen dira bertan beren pasaiak. Ta, bitzintzen honot. En erritar bat hilzen, nimen zelaik postan. Uh, txale Matxarde, arzbaldiko historia da, hartzain Ta behitikoan, uh, ba, kusinima inetxola, makila, eta bo, lehen nienkazuekin. Ta behobin intzalaik, uh, Aitaikin, ta izkideka honak ginen. Ba, eta zenun piskabat uh, da, De uste egun hartan hori bainizere basurde bat ilindin. Ta jintzaut man hartzaim bat arrunda zaldatia. Zer, eta zulta. Jale matxerdi hilik garrapatu dut guian. Eta ni hain etxola horbe joan da. Hantzen, eta nik. Na, dira mendian holako batzu. Eh. Aiguaizan haipatu dut zut, baina goire eta si eriotza bombegi goiakrenez urraseraz zakari ba, ba, gerrago orricha probaba ba, le baba zanira orzapen ona keleba eta errameres ba nori ez duzu ahazten holako hori eh eta bai tio la cordira gainean azukertendu sun lako gotorrua jak ez horritek asko hortan den gibili lanai no hori interesagarria sentazu kea kozi dauzu nin usu hartu ta hori idiri du pesaina badela ingurian hor undi, da hori hor leize haundi kolder janda hor Que ya divided sich wild out. Mirано que Fuertes oroz. Tod opticalы con la Rafa mais la casa. Obún probar el Mel air, pero que no hay nada. Entonces, solamente seễcional, que no entiende a la derrota, ja, solo ja. ah, nah, ah, right. bueno. ah, que el conga es hecho, como uno de naharida, emene... Esta, hemen, sobera, arribada, Baskainako hori harri bat da. Gero bera, xo nio, berrizea Baskalikak rapatuko dugu bitziketera. Gero geologia mailan, eta kesu lako difentziak mendibatetik bestelat eta hola? Ba, ba, ba. hori biztan da, bina? Hemen, olai, uh, delako latxun la harri erten da, latxun harri edo gizu harri eta Polako mendi hararrisua duai segitzen du subererao hemen. Bizkarrez bizkar. Ja. Hemen bada be eh, aappidde onaba die, zenta Gizugarria den tokian bakaren untsa e, heldu da. Euria ere er, freskura behar duena, hemengo mendiek freskura etxegitzen dute eurik ezpa du eg lanopian egoite meira eta lanuak jaten du Baska eta eh, atxekitzen beti freskoan. E, orduan hemen badie arpeak, bat bizek ez zautia dena, Ezker Artzemari Madu Haradio eh, itan eta gero badie lehiziak, lehizi honbiak e badie, eta da, da. lehizi hondiko etxola, eta orduan hemen bai hau da kasik sartzena airea eskolarriko alapide zabal gisen aberatsen eta hit bat da hau ta esautua da hau miraika urte azainek pasakitela hau bizikilekoa arraroa zela ba zeik no? hemen gida hemen no. hemen be urteko orgapidea gida ba hemen Ta, hemen, hemen behin gonginan, hemen egiten da, delako fazeria oh, eh? hori, gombaizeta eta garasi nartian. Eh? Vai, vai. Ta, hemen beste plaka bat derria ja, esan duzu? Memorial bat. Eh? Memorial bat, gauzabera da, eh, zente ementike pasaiak, pasaiak erzen zuzten, ementike pasatzen zutela. Zente hantzidele galemanak pasatzen zuzten. Zente kontinua emaitzen sare horiek. Bizik importantza ziren, eh? eh Lutu dela ebret morton anglesa horri, Horri honi lotu laik, kasi pirenetagoik, abeatzaik. Kasi uh, arabera, uh, izan da, eskolarrian baina ondia, eh, no, komet. Mm -hmm. Ba, nik ustegio errekesta gioixo bat zin, bizaria lotu dielake. Eh. Zenta jementik izi garrekeria pasatu dute. Ia aldeattaik edo gestetaik. <gülüyor> eztorioatu unki gariak eztuak. E, Sumateta anue manduten berenetik. Ezti, kundatzen daud, ezti mendi uh, ezti mendi kristecen alaba, ezti mendi ezti nespozaz. Ezti, eta uh, aitain, berakse aia zituen. eta aitain uh, oitzen segretatu zen, amaga dintzakon, haitari negia zen, eta nunduzu largu skopaz duata estutu. Nolaz ez duzu, ez dut gehiago. Nun uzut, ba. Eman dutu nahi tihotzak ilentzen bine basazian. En el arrozko paltoa mandako. Ez zu paltoa guai. Ez es ez dut ez. Ez zengoz da merkea eramer da, ola palto bat ulako, eh? Bede, mm. l arrozko paltoa nemitiko. Mm. Kusten duzu, kusten duzu lai, alada, eh, nun ziren arruntu basa, kusten duzu lai jendeat arruntu legerrina, eta e, beldurtzilaen biziaz, fasatuko dinez, e, zer nahin enduzu hain salbatzeko, ez duzu, ulertzen duzu, ez duzu begek urtita bon, ba, ez dakit, da inte, nah, hori, hori da, hori a... no, da gertatu hemen, erten zuten hemen, hemen zumei zingarraspioan da gure etxetik, hori erra, bide gertzuten, zumei zingarraspioan gure etxetik, hori jateaten beteko, ez diren paketak horiek. Ez zuzu kontranda hori edo kontranda bakalek niten dena gauzatabana, eta kontranda jendiak ziren, aurrak bat ziren. Aurrak ez zuzten ahi pasatu, aurrekin initen zirelaik. Zinen duzu? Aiteta hamar ta aurra utziko nun. Aurra bizkarrean ere man behar. Ja. Ja. Jendiak eratzutan. Jendiak ere, bada, bada. Ba, ba. ba, Hortxe, baigorreko aldean, zautu gizon bat, eta... Lo que hiciste enrium para Dante, ya está despacio, leí, y se nido en tu casa donde bien el Estado estaba en un lugar y problemas a bajar together con estos países. Elodio es dondeазывamos una familia que Dicione con San拠 ir astyle la osarri du milaka eman jala da, eh? zenta kalkulak ite matuzu aldean berritamar jiru pasaia, fitiltzen zira. Eta eh? mm. hori hasi dira, horion hasi da, saria berre minira behatzen eta berreian, mm. leheno hasi dira, ziren, eta mehetzian hartio. Horren, uh, kustunduzula ikzumat jende pasatu duzten, nizumat no salbatu duzten, eta undarrian berak, ah, beri muria salbatu karkulak egiten matuzu, alaik ere pena iten du, nik hori dut hartako dut monumentu hori ekin gai zua beren gurean txalbatzeko ez iten berztien txalbatzen aizan du eta pulikik lagaiti da gaztapuen tortura enpienak bilaite niz, doku eman batean arretxena baitut, or, frantziako ostadua gaman adien doku eman batean arretxen bilaite egon dira Kaineta bihan hori, tortura apian egona dira. Kaineta bihan ta, somainuelaitea, beraela hilziren. Horten duzu horretak foregatzen duzu, hilziren nokoan tortura duzte. Bi laitea txiki duztez tortura apian. <totipen> Griotere bai pasatu behitzuten, eta grioterea txuritoki alemenen nahizuten bildo, saare hori saldea zen, eranozutametzela, erako Serge Merchiorre horrek, kapiten Jax, ez inizena. Eta hori hori honen sarrian alemanek, eta hori saldutu denak hori hamburu, eta giloter eskapatu zen. Eta giloter badaki gaziko alderdian pasatu dela, zentara harria baduan sarria gazien. Eta hemen ingo ez dakite. Hori zin nahi, hemen hori dean zutekaso ikin jendek, bada pasatu du, ameste bada, nunti pasatu da, horneitik, baigorritik, gazitik, gara zierten zuen, gara zik Hemen zen. Nagio alemanek horiak intzutela gazitik, Zartu zuzten, sare, eta delako hori, traidore hori denak, eta gehorik harrapatu zuzten, eta aizuak. Arretxek ehertzen du, zime jintzakon behobitik, aita. Alemanak hor dira, alemanak, nun bizizinen. Zura arrastatzea jena dira, semiak. Hortzenan motil. Eskapazite. Hortzida jubileinia. Hoienen mm, sarteta are. Ez zuten sekulana arrapatuko. Eskapatuko zen, me emuga emenda. Baitak izu zen mani nahi Ez, ez ez emeldurrik. Baitak ez, familiari lotuko direla. aurrer tehen emazteari. Egoinuken enbea hori egia da, eh? hori agertzako da, hori agertzen duzu, eta eh? hori an, uh, duzu, mm. hama lagu gara lagina Ertzen kura, ja, nebura ere altatzeko, ze alderdi guazinen, eta... Eh, Hain alabekekun da ertzen du, aita kurtzizu lehiaten, kudioaitean, bazakean alemena ziela, zelta hiltzun zuzten, fraksioan horiek, mm. belzak, otogorik kurtzun zuzela, hori anzpeitzan nitz, eta bestiak balto uh, laruzko egin, eta hori uh, anzun, Hori du, alabak iztua atziukantzikulan bista hori, aitakusi du bere guriak ordatzen. Ala bak zautudu atorratek. hori du, ez atz, hori ertzen du beti, ez ez ahaztena, enaitak, ungarrekaldi kusti enaitak eni, eni bizaiak gordatzen. Naiko zin ajo batean edo hola. Nik uste egila ene bizaia gordatzen, zendako gordatzen, horitzin, zendako gordatu ene bizaia, bere bizaia. Etzako minik nahi bere ustez, gillo bezik itzako Badaki zu herrein oso gauzabate, hamalako gordako gizona zena horiek. Eh? Alabak eherten du hasta, hasta, hasta penian. Pasatu zela, hemen ebilizila, hasta penian, arruntoan, oita mehet zian, eh? mazsu. Ordean ez kapitaino duzien. Errantzakuen hori hori da. Maitek herrenik. Horik mehrenik mutudat. Haniz errespetu bat duzuetako. Jamona, arrretx. Amalako hori darriazira. Verda inaduzu. Da, kusten batu zua inpotretak verda euka. Putxiko atzen. Arretako zira. Putxiko urte. Putxiko bat. Eta, kusten duzu, pana, pentsaketak izkitzu. Hemen bizi. Ta jantzela egarelan, berda enfanterian zen. Eta, trantxedetan zartu duteko. Bai honetian. Toa egik tripak inendazkok. Da, tripak innota, to, ta tripak ino eta hobik okuse izainz. Toa bai honetan man ta, hale. Kaizok. E, garrida, eh, izan direlako. Guaiko egune ez du pentsatzen alako hori er. Na zumaat haur, haurrak, putzikoak. Bezian biz tripaiten, adin ortan. Tak izona atea da, atea da osa riunioan. Hori harri-garri da hori ba, da. Na kustia kustiatu zea reportaiak berdoen gainean, harri-garri bat ira. Teknika, pentsatzen altsun, teknika guziak zerretuzten, sin txirikatzeko jendean hinchi irikatzeko jende. Da mm -hmm. orain duzu? Da gerralo tudela 2. gerrela. Mm -hmm. Militarrako jende hori entzeka, mugan bizitzete totoik lau baitzakiten jende segurrazioela. Ezto un berden aizano den bate, salduko e, bere ara, ulertzen duzu? Oran Kondixara Amalogor lakoa, Jean-Pierre Renonay Amalogor lakoa, Bera Amalogor lakoa, hori dena lotu ziren hemen. Saretan bere manera naizuten aintzina alemanak Igorri eta ondaren jola finitzeko. gizon horren destina. Hamezortzi urtetako trantxadetan berdoen, bai honetian, hantimiakuluzkeatea eta ondaren jola berreita behatzi urtetan. Alemanen tortura apian. Gizun bizia da eh, hori. Eta orra, gure laugarren bidaia, mendi bideetan, jakeskazobon eta bazile bainezekin, eskertu behar ditugu biztanda. Eskertu behar ere, behar badan mendi horietan, bizi salbatzen izan diren horiek, horretarazi ditugunak egun. Eta eskrak ere, zuheri, biztanda, entzuleak, gure eta horien guzien eh, jakiteat emaitiagatik. Hori baita ere, eskual munduko bizia, edarren berri eh, edatzea, jakitea, eta hola, Bestaldi arte, segituko dugu hor uh, joanengira Urkulu mehreko, mehreko bazter horietara ateta gure bidea segituz. Izanuntza eta bestaldi arte! Maite ditut maite gure bazterrak lambroak Izkutatzen dizkitanean Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan nazten bai naiz Hizkutukoa nire baitan pizten diren bazter mirre esgarriak ikusten. Gure baztek naturari eskaini hemenaldi bat.